فإن كل محدثة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوتي أعزكم الله لأن ترى فين من فتنة يع cukup besar efek negatifnya di tengah-tengah umat Islam yang dewasa ini semakin bersemangat mengkampanyekan fitnahnya mengkampanyekan bid'ahnya mengkampanyekan pemahaman-pemahaman sesatnya ialah syiah rafiullah sebuah sekte. Yang dalam secara islam termasuk sekte yang tertua Bersama dengan sekte khawarij Sebuah sekte yang dimunculkan oleh seorang yahudi Yang bernama abdullah bin sabak Al yahudi yang berasal dari yaman berpura-pura masuk Islam dalam rangka untuk menghancurkan Islam dari dalam terjadi di akhir-akhir kekhilafahan sahabat yang mulia Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu dan dia semakin kencang menghembuskan fitnah seba'iyahnya pada masa kekhilafahan Ali bin Nabi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha Sebelumnya dia sempat Menjadi orang penting Menjadi orang yang penting Yang dekat Dengan kekhilafahan Ali bin Nabi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha Dikarenakan loyalitas dia kecintaan dia Kebaras sahabat Ali bin Nabī Talib radhiyallahu anhu sang Khalifah ketika itu. Namun ketika nampak jelas penyimpangan penyimpangannya, bahkan kekufuran kekufurannya, maka para sahabatul kiram yang ada ketika itu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. begitu pula kaum Muslimin, terkhusus Ali bin Nabī Talib radhiyallahu anhu dan ahlul bait, mereka berlepas diri daripadanya. Ya ma'am tina'azakumullah Sekte ini dulu dikenal dengan sebutan Sabaiyah Sebab pendirinya adalah Abdullah bin Sabak Dinisbakan kepada bapaknya Sabak Sabaiyah Sekte ini barakatuhikum Pemahaman-pemahaman kufurnya yang dia munculkan kala itu Ialah menuhankan Ali bin Nabi Talib radhiyallahu ta'ala anhu itu ter terjadi ketika sahabat Ali bin Nabi Thalib masih hidup mereka lakukan langsung sujud di hadapan khalifah Ali radhiyallahu taala anhu diingkari dengan keras oleh beliau dan ma'ruf dalam sejarah barakallahu fikum sahabat Ali bin Nabi Thalib radhiyallahu taala anhu memerintahkan mereka semua dibakar dimasukkan dalam parit yang disiapkan di sana api yang menyala-nyala dilemparkan dalam api tadi ini kekufuran yang nyata yang ada para sekte sahabat kemudian para kalafikum sekte ini lebih dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan rafiwah dikenal dengan sebutan rafiwah Kenapa dikatakan Rafidah? Disebutkan oleh Ala as-syeikh al-Allamah, as-syeikh Muqbil bin Hati al-Wati'i rahimahullah, dalam kitab beliau, Al-Ilhatul Khumaini fi Ardil Haramain, di halaman yang ke-41, beliau mengatakan, Al-Rafidah, Humul lazina rafadu, زيد بن علي رحمه الله حين سألوه عن أبي بكر وعمر فطرح ما عليها عليهما فقالوا إذا نرفضك فقال اذهبوا فأنتم الرافضة قتب لي رحمه الله الرافضة adalah orang-orang yang menolak yang meninggalkan Zaid bin Ali salah seorang imam mereka ikhwan. Zaid bin Ali ketika mereka bertanya kepada Zaid bin Ali tentang dua orang sahabat yang mulia bertanya tentang Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala bagaimana pendapatmu tentang orang ini Ternyata Zaid bin Ali radhiyallahu taala anhu Mendoakan rahmat untuk Abu Bakar wa Umar sebagaimana para sahabat yang lainnya sebagaimana kaum muslimin yang lainnya di luar dugaan ternyata merahmati mendoakan rahmat mendoakan keridaan untuk Abu Bakar wa Umar maka sekte Syiah tadi ini lantang menyatakan idza narfubuka kalau demikian jawabanmu kami akan pergi meninggalkan kamu. Kami menolak kamu. Maka dikatakan oleh Zaid bin Ali, "Izhabu fa antum ar Pergi kalian dari sini. Kalian adalah rafidhah. Orang-orang yang rafidhah yang menolak saya dan yang menolak pendapat saya tentang Abu Bakar As Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba maka yang memberi nama mereka Rafibah adalah ahlul baik sendiri yang memberi nama mereka Rafibah adalah tokoh atau yang mereka tokokan sendiri Zaid bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda semenjak itu mereka dikenal dengan sebutan syiah Rafibah dan sampai sekarang Dikenal dengan sebutan Syiah Rafiullah, bukan semata-mata Syiah, tapi sampai tingkatan Rafiullah. Infaqunubtina asalamu al alaikum, Syiah ini, secara sekte-nya banyak. Mereka memiliki pecahan-pecahan sekte yang cukup beragam. Namun dari sekian banyak sekte yang ada yang cukup besar sekte mereka yang mempengaruhi, yang mewarnai dan yang sampai sekarang masih ada yang mendominasi ialah Syiah Imamiyah 12er Ja'fariyah. Mereka ini sudah bukan lagi dikatakan sebagai Syiah biasa. Tapi sudah sampai tingkatan Rafidah Kufar Dikafirkan oleh para ulama kita Dikarenakan Akidah-akidah mereka yang kufur Barakallahu fikir Tayyip, Rafidah ini Atau imamiyah idna'ah syariah ini Memiliki beberapa pemahaman yang kufur Kita bawakan secara global Di antaranya ialah satu tidak mengimani Nabi kita Muhammad AS sebagai Nabi. Yang mereka yakini berhak sebagai Nabi. Ali bin Nabi Talib r.a ta anhu arda. Barakallahu alaikum. Di sini mereka menuduh. Malaikat Jibril AS khana risalah berkhianat di dalam menyampaikan risalah kenabian, salah alamat yang semestinya diberikan kepada Ali bin Nabi Thalib, ternyata salah alamat dia berkhianat diberikan kepada Muhammad bin Abdullah, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin, Insyaallah. Keyakinan ini mereka wujudkan di dalam amaliyah. Ibadah mereka, masyhur di kalangan rasulullah. Disebutkan oleh para imam huda Dan tentang mereka, dan juga ada di buku-buku mereka. Ketika mereka selesai solat, mereka bukan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tapi mengatakan 'khana al amin, khana al amin, khana al amin, khana al amin. Al malaikat, jibril. Dia mengatakan Jibril khianat. Jibril khianat. Dan salamnya tidak sebagaimana antum. Barak Allah itu. Ini yang pertama. Berarti nabinya mereka tidak sebagaimana nabinya kaum muslimin. Bahkan di kalangan mereka. Seperti yang saya bawakan dari Sabaiyah. Mereka meyakini bahwasanya tuhan mereka bukan Allah Azza wa Jalla. Mereka meyakini tuhan mereka Alif bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tayib. Dikatakan sebagai Mualliah. Sampai sekarang ini humtina azakumullah Rafidah di dalam Rafidah itu bukan beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, tetapi mereka itu ibadahnya kepada tokoh mereka yang ada sekarang ini. Untuk zaman sekarang ini, para khalifah yang mereka ibadahi adalah Al Khomayni, yang mereka sebut dan kelari dengan sebutan Ayatullah Al Khomayni. Katanya para ulama, ayatul dalalah Al Khomayni. Sholatnya tidak menghadap ke arah Qiblat. Tapi sholatnya menghadap ke arah gambar Khomeini, Menghadap ke sana. Ruku, sujud, sholat menghadap ke arah gambarnya ini. Kalau mereka di tempatnya sana, di wilayah Iran. Mereka sholatnya di kuburan Khomeini kuburannya dibikin bangunan yang begitu megah sangat megah dengan kubah-kubah berlapis ke emas di kuburannya dibikin kayak kaabah kayak kaabah Ka tapi dibelah dua sebelah sini laki-laki sebelah sana laki-laki eh, sebelah sana perempuan disitulah mereka ibadah disitulah mereka salat kepada Humainilah mereka salat beribadah. Kalau jauh dari kuburannya ibadah di hadapan gambarnya Humaini. Ini perkara yang sangat masyhur di kalangan orang-orang Syi'ah Rafidhah di zaman kita sekarang ini. Ketika Anda mendapati mereka salatnya menghadap ke arah kiblat itu takiyah. Tahu takiyah menyembunyikan identitas ini prinsip wajibnya orang-orang syiah dikala tidak punya kemampuan untuk menampilkan uh, kerusakan mereka. Baqiyah. Tapi hakikatnya Baratulah Fikol, menyembah kuburan. Menyembah Khumaini. Sehingga Tuhannya bukan Allah Azza wa Jal. Sebagian mereka meyakini Ali sebagai Tuhan. Mayoritas mereka ibadahnya kepada Khumaini. Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi-nya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mereka Ali bin Abi Talib Mereka juga meyakini Al-Qur'anul Karim yang ada pada kaum muslimin muharraf sudah dirubah-rubah. Sudah banyak yang dikurang-kurangi. Bahkan mereka menyatakan dengan tegas Al-Qur'an yang ada pada kita kaum muslimin sekarang ini itu kurang separuh. Yang ada pada antum cuma 30 juz. Yang betul 60 juz. Mereka punya mushaf namanya Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah jumlahnya 60 juz. Ini ada Disebutkan ada para ulama dalam karya-karya mereka. Itu ada uh, pada buku-buku mereka sendiri. Pernyataan yang begitu tegas. Menyatakan Al-Quranul Garim yang ada pada kaum muslimin sekarang ini. Muharraf. Sudah dirubah-rubah. Sudah banyak yang kurang. Berarti Al-Qurannya bukan Al-Quranul Garim. Al-Qurannya namanya Mushaf Fatimah. Mushaf. Fatimah. Mereka ini Barakulahikum. Juga demikian. Dikenal sebagai sekte. Yang menolak sunnah Rasulullah SAW. Semua sunnah-sunnah. Yang sesuai dengan selera mereka. Diterima. Tetapi yang bertentangan dengan mereka. Ditolak. Semuanya diingkari. Mereka juga jatuh dalam. Tahrifus sunnah Merubah, rubah Mentakwil, ta'wil Sunnah Rasulullah SAW Mereka menolak yang namanya sunnah Mereka menolak yang namanya Kutubus Sittah Kitab enam induknya kaum muslimin Dalam sunnah Rasulullah SAW Al-Bukhari Muslim An-Nasai Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah Ditolak Mereka punya kitab-kitab induk sendiri Yang ada pada mereka barakallahu Ada Istibsor Ada Al-Ghafi Dan semisalnya Dari karya-karya induk mereka Sehingga mereka menolak Sunnah Rasulullah SAW Rabnya Beda dengan kaum muslimin Nabinya Beda dengan kaum muslimin Qurannya Bedah dengan kaum Muslimin sunnah Rasul ditolak. Sekte ini pula waalaikumsalam dikenal masyhur sebuah sekte yang mengkafirkan para Sahabat. kafaru Sahabat. Mereka mengkafirkan semua Sahabat kecuali beberapa orang saja. Ali bin Abi Talib, Hussein, fatimah, Hasan dan beberapa sahabat yang, yang mereka kecualikan Salman Al-Farisi yang dari Persia harus dikatakan mukmin, Salman Al-Farisi kemudian Abu Dha'l-Ghifari kemudian Al-Miktad Ibn Aswad Al-Miktad Ibn Aswad hanya ini saja ikhan selebihnya kafir bahkan termasuk akidah mereka ialah melaknat as-saykhain Abu Bakar al-Siddiq dan Umar ibnu khattab radhiyallahu taala anhu arba di antara akidah mereka menuduh aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana kaum munafiqin menuduh aisyah dalam kisah ifk yang disebutkan dalam uh, sunnah rasul dan diabadikan dalam Al-Quranul karim pensucian pembersihan aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan-tuduhan kaum munafiqin maka mereka tidak kenal yang namanya sahabat padahal yang namanya para sahabat radhiyallahu taala wa adalah pihak-pihak yang menyampaikan menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu para sahabatul kiram sufara bainan nabi wa ummati para sahabat para safir safir delegasi delegasi Antara Rasul dengan umatnya. Ketika para Sahabat di kafirkan. Putus. Antara Rasul dengan umatnya. Dari sini Valentina Azzaikumullah sangat nampak jelas. Bahwasannya Syiar Rafiwah. Mereka menginginkan untuk ibatalu syariah. Membatalkan Islam yang mulia ini bayangkan semua poin-poin pentingnya gugur. rabb bukan Allah. Nabinya bukan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Qur'annya bukan Al-Qur'anul Karim. Sunnah Rasul ditolak. Para sahabat dikafirkan. Apa yang sisa? Apa yang sisa ya, Pak? Tidak ada yang sisa sama sekali. Sehingga kau muslimin di sebuah lembah Syiar rafiullah di lembah yang lain Muslimin bukan rafiullah Rafiullah bukan kau muslimin Mereka dikafirkan oleh para ulama Belum lagi Akidah mereka yang lain terkait dengan sikap hulu Melampaui batas dalam sikap ahlul baik di antara ektikotnya mereka, mereka memiliki keyakinan atau akidah yang disebut dengan roja'ah. Akidah roja'ah. Roja'ah ini mereka eh, kali pertama gunakan untuk Ali bin Nabi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Maknanya Ali bin Nabi Talib itu wafat dan nanti akan kembali lagi ke dunia ini yab matha thumma raja'a ila dunya marratan thaniyatan qabla al-akhirah sahabat ali kata mereka mati setelah itu rujuk kembali ke dunia yang kedua kalinya sebelum kiamat itu namanya raja'ah mirip-mirip kayak apa ya ikhwan kalau raja'id ah, ah reinkarnasi bedanya kalau reinkarnasi pindah jasad. rohnya ke tempat yang lainnya. Ini enggak seorang orangnya. Sa jasadnya, sa badannya, sa orangnya keluar kembali. Hah, alif bin Abi Thalib. Ini pemahaman kufur. Pemahaman kufur barang siapa yang meyakini raja'ah, فهو kafir dengan kesepakatan para ulama mengingkari nafs al-Quran dan Hadis. Ya, Orang sudah mati, nggak mungkin balik. Nanti bangkitnya kapan, Ekon? Dibangkitkan ketika hari akhir. Ini awal rojaahnya mereka. Setelah itu, prinsip rojaah ini digunakan untuk al-Mahdinya mereka. Mereka punya Imam al-Mahdi. Nah, Imam Mahdinya mereka ini diiktirahkan. Tetapi yang masyur di antara mereka Al-Mahdinya mereka ini Masih kecil Lahir Masih kecil Kemudian Raib Tau Raib ya? Bahasa mereka Ghaibubah Ghaibubah Raib Memang meninggal Hah? Mereka meyakini Al-Mahdinya mereka ini Mengalami keraiban Atau keraiban Di sebuah Gua Atau di sebuah sirdap Di sebuah tempat Yang namanya samirah Dijaga oleh oleh Macan-macan khusus Yang menjaga gua dia ini Dan nanti akan keluar Pada bahasanya nanti Ini semuanya adalah Khurafatnya orang orang Allah etiketnya mereka al-mahdi ini mengalami dua kali ghaibubah yang pertama raib dan diyakini kembali lagi itu namanya roji'ah tapi kembalinya tidak ada yang tahu yang tahu hanya orang-orang tertentu saja yang dekat dengan al-mahdi ini ini kebohongannya syi'arafil setelah itu raib lagi Hmm? Dan mereka mengatakan yang kedua kalinya disebut dengan al-riibu badul qubro kerabiban yang paling besar sebab tidak muncul lagi sampai nanti pada saatnya. Barakallahu fiikum. Ini rojaah yang ada pada mereka tentu merupakan pemahaman yang kufur. Barakallahu fiikum. Belum lagi mereka meyakini yang namanya Ahlul Ba'id dan tokoh-tokoh rohibnya mereka itu orang-orang yang maksum dari kesalahan. Belum lagi mereka meyakini bahwasanya tokoh-tokoh Syiah ini Yaklumul ghaib mengerti perkara keib. Itu semuanya yang kan pemahaman kufur, pemahamannya kufur semuanya Barakalathikum sehingga mereka ini sebuah sekte bukan lagi sekte yang dikatakan mubtadi'ah tapi sebuah sekte yang dinyatakan kafir oleh para ulama una barakallahu fikum ini secara global yang ada pada mereka yang kita bahas kali ini barakallahu fikum adalah tentang sejarah kelam syi'ah rafidhah terhadap agama Islam yang mulia ini terhadap kaum muslimin terhadap negara-negara kaum muslimin yang tadi mukadimah supaya antum tahu mereka ini bukan kaum muslimin akhirnya kufur sehingga yang punya keyakinan kita harus bersaudara dengan rafiullah, ini orang yang tidak beres difonis langsung oleh para ulama sebagai muktadi umbal Ketika ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai sunni salafi. Mengaku di atas bener-bener da'wah salafiyah. Ternyata kemudian dia bersaudara. Mengadakan Ukhuwah islamiyah dengan kaum rafiullah. Meyakini agamanya sama. Meyakini robnya sama. Nabinya sama. Qurannya sama. Ini adalah penyimpangan yang begitu fatal. Orangnya. Langsung difonis sebagai membaca diumumkan dengan tanpa ada munasohah, dengan tanpa ada nasihat, dengan tanpa ada teguran, dengan tanpa ada apapun dikarenakan kesalahannya amat amat sangat fatal. Bahkan sebagian ulama mengatakan kufur. Tariklah itu. Ini faedah sampingan. Tepiawan terkait dengan sejarah kelam mereka ini. Cukup banyak Saking banyaknya saya, saya, saya sampai bingung ya Disampaikan semua atau ke sebagian Yang disampaikan insyaallah yang penting-penting saja Sebelum kita membawakan contoh-contoh Sejarah kelam Kita bacakan terlebih dahulu Pernyataan Penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah tarhimahullahu taala ketika menjelaskan tentang Rafida ini disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa di jilid yang ke-25 halaman 302 dan setelahnya الشيخ رسول الله بن تيمية رحمه الله تعالى من جلس كانت من رافضه قدف ليو قال رحمه الله وَلَمْ يَعْرِفِ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ كَذِبًا وَفِتَنًا وَمُعَاوَنَةً لِلْكُفَّارِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ Minahazi Ta'ifa Abdal Al Gawiya. Kata beliau kaum Muslimin tidak pernah tahu, tidak pernah mengenal yang paling banyak dustanya, yang paling banyak fitnahnya, yang paling banyak dustanya, yang paling banyak, dustanya, yang paling banyak fitnahnya. Yang paling banyak membantu orang-orang kafir untuk menumpas kaum muslimin. Dibandingkan sekte sesat yang menyimpang ini. Raffi Banyak dustanya. Banyak fitnahnya. Dan banyak berkonspirasi dengan orang-orang kafir untuk membantai kaum muslimin. Beliau mengatakan salah itu. Fa'innahum innahum syarrun minal khawarijil marikin nih tolong dicamkan baik-baik kata Ibnu Taymiyyah rahimahullah mereka ini syiah rafidhah ini lebih jahat lebih jelek dibandingkan kaum khawarij al marikin yang keluar dari Islam bayangkan selama ini antum dikasih suguhan tontonan tontonan kekejaman kekejaman khawarij mungkin yang paling menghiburkan di akhir-akhir ini adalah kekejaman yang dipertontonkan oleh daulah islamiah isis bagaimana kejamnya mereka bagaimana sadisnya mereka bagaimana jahatnya mereka semua yang antum Baca yang antum saksikan, yang antum melihat tentang kekejaman, kekejaman kaum khawarij tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan syiar rafibah, beliau menyatakan rafibah ini lebih jahat, lebih jelek daripada khawarij al-mariqin kata, kata beliau, wa ulaikah qalafihimun nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaktuluna ahla islam wa yadauna ahla Kalau orang-orang khawarij Rasulullah s.a.w. berkata tentang mereka, yaktuluna ahla islam Khawarij itu membunuh kaum muslimin wa yadauna ahla al dan membiarkan ahli awthan, para berhalaisme kaum musyrikin. Itu khawarij. Membunuh kaum Muslimin, membiarkan, membiarkan orang-orang kafir. Wahai Allah, kata beliau. Sementara riak Rafi'ba ini, si Rafi'ba ini, yu'awinun al Yahud wal Nasara wal Mushrikin, ala ahli bait Nabi Sallallahu anhi wasallam wa ummatihil mu'minin. Sementara Rafi'ba mereka ini membantu Berkonspirasi Dengan orang-orang Yahudi Dengan Nasrani Dengan kaum musyrikin Untuk membantai Ahlul Bait lagi -lagi. Untuk membantai Ahlul Bait Keluarganya Rasulullah SAW Dan membantai umat Islam Lebih kecem yang mana ini? Rafidah rafidhah. Jika mereka membunuh kaum muslimin. Khawarid membunuh kaum muslimin. Rafidhah membantai ahlul bait. Khawarij belum. Khawarij membiarkan orang-orang kafir dibiarkan yang tidak diajak konspirasi. Rafidhah Mengajak orang-orang Nasara Orang-orang Yahudi Kaum musyrikin berkonspirasi Untuk membantai kaum muslimin Lebih jahat Kata Ibn Taymiya setelah itu Kama a'anul musyrikina Min a'da'il islam على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل بيت النبوة ومعتن الرسالة ولت العباس بن عبد المطلب وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين من القتل والسبي وخراب التيار Kadaifrundei mia, ya. mereka ini Rafidhah membantu kaum musyrikin dari musuh-musuh Islam, yaitu kaum Tatar. Membantu kaum musyrikin musuh-musuh Islam atas apa yang mereka lakukan di kota Baghdad dan kota-kota yang lainnya terhadap Ahlul Bait, terhadap Ahlul Bait dan sumber risalah yaitu anak keturunan Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala dan yang selain mereka dari kalangan ahlul bait dan kaum mukminin membantu kaum musyrikin di kota Baghdad dan yang lainnya di kota Qubrus Qubrus dan semisalnya di wilayah Syam membantu kaum musyrikin untuk membantai ahlul bait Nabi meruntuhkan daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu daulahnya Ahlul Bait eh, Ikhwan. Dari keturunannya Abbas bin Abdul Muthalib. Membantu Ahlul Bait yang lainnya, Dan membantu kaum muslimin yang lainnya. Minnal qatl membunuh mereka. Wasabi menawan mereka. Wa kharafi diyar dan menghancurkan bangsa dan negara mereka ketika itu. Belum mengatakan. وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحسى الرجل الفصيح في الكلام كجهة رافضه. Malangnya rafidah atas kaum muslimin tidak bisa dihitung walaupun oleh seseorang yang fasih dalam bahasanya. Saking banyaknya. <tuh> Intah hakaramuhu rahimahullahu ta'ala. Selesai ucapan beliau yang diinginkan di sini. fikum. Di sini beliau menyebutkan sejarah kelam syiah dari banyak sisi. Yang pertama, dusta. Yang kedua, membuat fitnah. Yang ketika membantai kaum muslimin, membantai ahlul bait, Berkonspirasi dengan musuh-musuh Islam ini akan kita kaji insyaallah beliau juga mengatakan disebutkan juga di majmukun fatawa jilid yang keempat halaman 471 dan setelahnya beliau menyatakan tentang rafiwot ini kata beliau inna rafiwota ummatun Laisa laha ini sebuah umat tidak punya akal yang sehat yang jelas tidak punya agama penukilan yang sahih tidak punya agama yang maqbul yang diterima tidak pula dunia yang ditolong, akalnya tidak waras, sanatnya enggak ada yang soheh, agamanya ditolak, dunianya tidak pernah ditolong. belum mengatakan balhumin aabumin tawawi kehidban wajhla. Bahkan mereka itu sekte yang paling besar dustanya dan kedunguanya tambahan lagi eh, kan? sekte tunggu sekte goblok nanti akan dipawakan insyaAllah semoga ada waktunya watinuhum yadakhulu alal muslimin atau yudakhulu alal muslimin kulla zindiqin wa murtadin akal mereka membuat masuk di tengah-tengah kaum <sumlah> muslimin semua orang yang zindiq semua orang yang murtad ini poin berikutnya. Nanti akan dibawakan kalau ada waktu tokoh-tokoh murtab tokoh-tokoh zindiq di balik kelambu Syi'ar Rafidhah. Beliau mengatakan kama dakhala fiihim, contohnya kama dakhala fiihim an-Nusayriyah wal Isma'iliyah wa ghairihim. Sebagaimana masuk di tengah-tengah mereka sekte Nusayriyah. Nusayriyah yang mengikuti anusairut uh, atusi sekarang ini yang namanya nusairiyah ada di Syria dianut oleh Bashar Asad yang dikafirkan oleh para ulama itu pembantaian Syria itu dari sekte nusairiyah Rafidah mereka ini pemahamannya yang paling kafir menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sekarang ini mereka menuhankan persidennya menuhankan tokoh-tokohnya membantai kaum muslimin Nusairiyah sekarang di Syria ya, Pak. Yang lagi merapat ke sana, Rusia merapat, Cina merapat, Vietnam merapat, Iran merapat. Semua uh, kubur sana ya, Itu Nusairiyah. Dikafirkan para ulama. Juga masuk tengah-tengah mereka al Ismailiyah. Ismailiyah ini karamiyah Sekte kebatinan Dan dalam sejarah Islam Al-Ismailiyah Al Yang sempat berkuasa dalam sejarah Yang ada di Mesir Daulah Bani Ubaid Ubaidiyah Ismailiyah Karamitah Fatimiyah Daulah Fatimiyah Yang ada di Mesir Dari mereka Bahkan yang namanya A Tokoh mereka eh uh, lupa namanya ikhwan Ubay Ubaytulubin bin bin bin Dahsan siapa deh ikhwan mengaku sebagai mahdi mengaku sebagai mahdi ini ismailiyah daulah yang dikafirkan para ulama juga Nusairiyah ada Ismailiyah Qaramita Batiniyah ada dalam sejarah barakallahu fikum kejahatan Ismailiyah Qarbita ini mereka lah yang Melakukan pembantaian besar-besaran Di dalam Masjid Nabawi Mencuri Hajar Aswad Ke tempatnya mereka Ini dari kalangan Ismailia Karamitah Taufiniah Semoga ada waktu untuk menjelaskannya Beliau mengatakan Fa'innahum ya'maduna ila khiyaril ummah Yu'adunahum Wa ila a'adailah Al-Yahud wa wal-Nasara wal-Mushrikin wal Yu'alunahum Raffiwa ini aneh. Mereka datang menuju kepada hamba-hamba Allah yang terbaik. Dimusuhi. Para sahabat dikafirkan. kaum muslimin dimusuhi. Tapi kepada musuh-musuh Allah. Al-Yahud. Wal-Nasara. Wal-Mushriqin. -al mereka bisa loyalitas. Itu syiah. Yang terakhir mereka sekarang mengadakan semacam konspirasi atau koalisi. Dengan orang-orang Satu meja. Yang ini Syiah. Indonesia ya koknya? Anda nggak bicara masalah Iran. Indonesia. Syiah. Sebelahnya Nasrara. Ingin memperjuangkan hak-hak kaum minoritas. Muncul ketika ada keputusan daripada Bupati Bogor yang melarang semua semua gerakan-gerakan syiah wah oh, itu semuanya pada kalang kabut hamnya muncul mereka yang muncul mengadakan acara tadi syiah dengan nasara dengan nasara upaya bersama untuk menuntut hak kaum minoritas contoh real di zaman sekarang ini musuh-musuh agama dicintai kaum muslimin dibenci, dibantai beliau mengatakan wa ya'maduna Elah sijuknya wahhiril mutawatir yadfauna mereka menuju kepada kejujuran, khobar yang jujur, khobar yang nampak, khobar yang mutawatir ditolak, Al Quran ditolak, Sunnah Rasul ditolak. Walail khabiril muhtalah aladzi yu'alam fasaduhu yuqimuna sementara kedustaan kedustaan yang diciptakan oleh mereka yang dikenal kerusakan-kerusakannya justru mereka perjuangkan yang jujur tolak yang yang yang bohong-bohong diterima itu rafidhah katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mereka ini kalau mereka ini sebagaimana dikatakan oleh Syafi'i rahimahullah laukanu minal bahaim lakanu humura Rafidhah ini kata kata Syah Abi rahimahullah. Dan Syah orang yang paling kenal yang paling mengerti Rafidhah. Katanya Syah Abi, "La'aanu minal baha'im lakanu khumura." Kalau Rafidhah itu hewan ternak, mereka itu kayak keledai. Hmm? kalau seandainya mereka itu hewan, hayawan, mereka itu keledai. Saya mau tanya, keledai itu lambang apa ya, Khan? Hmm? Lambang kedunguan, lambang kegoblokan, lambang kejahilan itu kalade. Apa lagi ever? Lambang apa lagi ever? Ah, huh? suaranya paling jelek. Aka dia? Ha, Enna ya? anggalasudalasotulhamir. Suaranya paling jelek. Jika ratilah. Indah kalamu rahimahullah taala. Nama Evan. Dari penjelasan Ibn Uthaymiyah ini kita bisa memetik sekian banyak poin-poin. Mudah-mudahan jamnya oh, masih panjang. Alhamdulillah. Poin-poin ya. <tuh> terkait dengan Rabiulloh. Yang pertama, Rabiulloh dikenal sebagai sekte pendusta dan itu perkara yang wajib menurut mereka dengan prinsip taqiyah taqiyah itu menampilkan zahir lain dengan batinnya para klasik terutama di tempat-tempat yang mereka belum bisa tampil mereka taqiyah sembunyi-sembunyi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tarhimahullahu taala di dalam minhajus sunnah juz yang pertama halaman 59 Kata ibn Hunayn rahimahullah wa qad tafaqa ahlul ilmi bin naql wal riwayah wal isnad ala anna ar wal kadhib fihim qatim wa kana aimatul islam ya'lamuna imtiazahum bi kathratil kadhib ibn Hunayn para ulama sepakat Para ulama ahli penukilan Ahli periwayatan Ahli isnad, Ulama ahli hadis Sebakan Bahwasannya Rafiullah Sekte yang paling pendusta Kedustaan pada mereka Sudah lama Klasik Oleh kerana itulah Kata beliau Para imatul islam Para ulama-ulama islam Mengetahui ciri khas Rafiullah Dengan banyak dustanya Kalau Abu Hatim al-Razi Berkata Abu Hatim al razi "Samitu Yunus ibn Abdil Ala Saya pernah mendengar Yunus ibn Abdil Ala berkata. Berkata Ashhab ibn Abdil Aziz. Su'ila Malik anir Rafidah. Imam Malik bin Anas rahimahullah ditanya tentang Rafidah. beliau mengatakan, "La tukallimhum wa la tarwi anhum fa innahum Jangan ajak bicara mereka. Jangan mengambil ilmu dari mereka. Mereka berdusta. Juga berkata Abu Hatim Ar-Razi, hadatsana Harmalah, atuji At bi Murti Masyafi. Dia mengatakan qala sami'tu Asy-Syafi'i yaqul, aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan lam ara ahadan asyhada fi az Aku belum pernah melihat seorang pun yang paling suka bersaksi dengan dusta melebihi rafiullah ini ucapannya Imam syafi'i rahimahullah maka dinasihatkan kepada orang-orang yang menisbakan diri kepada syafi'i rahimahullah dari kalangan syafi'i ayuhah syafi'i perhatikan baik-baik ucapan imam kalian dan imamnya kaum muslimin syafi'i rahimahullah mendustakan sekte -ra rafiullah dikatakan sebagai sikter yang paling berdusta yang, yang, yang paling banyak dustanya maka jangan sampai anda terkecoh dengan tokoh-tokoh kalian yang merangkul syi'ar rafiullah memasukkannya di tengah-tengah kalian alimamu syafi'i menyatakan mereka adalah orang yang paling berdusta dan masih banyak lagi ya ikhwan keterangan-keterangan para ulama yang lainnya terkait dengan masalah ini satu jelas gamblang bahwasanya rafiullah ini sekte yang paling pendusta yang kedua rafiullah dikatakan tadi oleh Ibn Taymi ya terahimahullah a'bamu tawa'i fi jahla sekte kelampu yang paling goblok yang paling jahil. Enggak apa-apa ya saya kasih bahasa kasar gitu ya. Nah, supaya supaya tahu bagaimana ceritanya mereka. Paling goblok kayaknya. Disebutkan ya, Bukti gobloknya mereka, dungunya mereka. Disebutkan oleh Ibnu Thaimiyah rahimahullah dalam bukunya Minhajus Sunnah. Di juz yang pertama halaman 13. Beliau mengatakan di antara bentuk gobloknya mereka, mereka ini menyerupakan, membuat semacam permisalan, menyerupakan orang-orang yang mereka benci, tidak suka. Seperti mereka menyerupakannya kayak kambing, menyerupakannya kayak kambing. Mereka benci. C dengan Aisyah, mereka wujudkan seekor kambing. Kambing ditulusi Aisyah. Mereka lakuk, karena Aisyah dikenal dengan Humaira, gitu ya, atau Humera ya, yang cantik, yang yang jelita. Maka mereka bikin kambing itu dicari kambingnya warnanya merah. Ada bang ada efek? Tak ada kan? Tak ada dicat merah. Jika si nama Aisyah Homero, ini Aisyah, mereka benci. Setelah itu kata beliau, mereka siksa kambing tadi dengan cara mereka cabuti bulu bulunya dan yang semisalnya sampai puas, tuh oh, pokoknya disiksa luar biasa. Mereka mengatakan kami sedang menyiksa Aisyah. Goblok apa talal? Ini kata beliau dan terjadi, Ewan. Kalau yang sekarang ini monyet nyata kita dikirimi screenshot oleh sebagian ikhwah monyet orang utan. Yang ini Abu Bakar, yang ini Umar yang ini Muawiyah. Insya Allah gitu, Ewan. Atau kalau Al-Mu'jam yang mereka benci itu atau Muawiyah, Yazid putranya Muawiyah, Amr bin As. Al-Mu'jam sahabat. Hmm? Nih monyet Na'udhu bila medali Pelecehan sekaligus gobloknya mereka <tuh> Mereka mengatakan uh, Kata Buntemi ya Termasuk gobloknya mereka Mereka membuat semacam sebuah uh, Tempat Ya Bejana atau semisalnya Ikhwan Dipenuhi dengan samin Minyak samin Mereka mengatakan Ini adalah perutnya Umar Setelah itu Kata beliau Mereka cabik-cabik Bejana tadi Ikhwan Dilobang-lobangi, ditusuk-tusuk Saminnya kan keluar Begitu saminnya keluar Mereka rame-rame meminum samin tadi mereka mengatakan hadza mithlu darbi umar wa kami sedang memukul menyiksa umar menusuk-nusuk perut da umar dan kami minum darahnya goblok apa dong taragrafik ini ucapannya beliau nah ay di antara mereka man yusammiki labahu Bismi Abi Bakar, wa Umar, Wayala Anuhuma. Ada lagi di antara mereka yang menamai anjing-anjingnya dengan nama Abu Bakar, nama Umar. Anjing Abu Bakar, anjing Umar. Lalu dilaknat, dimaki-maki itu anjingnya, di, di, dilaknat dan segala macamnya. Katanya sedang melaknat Abu Bakar dan Umar. Betul-betul ukul sahihah, ukul sahihah. Falahul Masa'ah. Dan pula dari mereka, termasuk kedunguan mereka kata beliau, ialah mereka membuat sebuah prasasti, monumen atau kuburan, dan ini merupakan kedustaan mereka atas kaum Muslimin. Mereka kemudian mengaku ini adalah kuburannya Ahlul Bait Ini adalah apa? tempat petilasan itu gimana Ahlul Bait Dusta Ahlul Bait Bisa atau terkadang atau beliau Ada orang yang terbunuh Tidak ada yang tahu Dikuburkan di sebuah tempat Dibikin yang namanya bangunan-bangunan. Dibikin yang namanya monumen-monumen. Dibikin yang namanya prasasti-prasasti. Dibikin yang namanya itu semuanya. Jadi katakan ini adalah kuburannya Ahlul Bayit. Ini adalah kuburannya Fulan. Wahada. Ini min hawaqatihim wa min Barakallahu fikum. Dan mau sebutnya lagi. Untuk melihat barakallahu fikum. Uh, min hajus sunnah. Dan yang paling mengerikan adalah ketika mereka memperingati uh, Husein bin Ali. Zikrayat huh? atau Huseinia. Mereka melukai diri mereka sendiri. Dengan pisau-pisau mereka di bagian punggung sebelah ini. Perempuan-perempuan juga begitu. Melukai punggungnya mereka, uh, uh, mereka sendiri di bagian kepalanya. Bayi-bayi yang masih kecil dilukai kepalanya. Ditumpahkan darahnya. Ini sebagai tepusan darahnya Hussein kata mereka. Itu nyata, sampai sekarang itu masih ada. Semua yang disebutkan tadi oleh Ali ibn Abi semuanya masih ada. Sampai sekarang ini dilakukan oleh mereka semuanya kaum Rafidah barakallahu fikum. Alaqul hal cukup. Waktunya biar pas. Cukup menunjukkan mereka ini adalah sekte yang paling goblok, sekte yang paling jahil, sekte yang paling dungu. Semua tindakan-tindakan mereka kalau tercemaratinya, menunjukkan jahilnya mereka, hamkohnya mereka. Barakalawhid. Kemudian disebutkan tadi juga oleh beruntaimi, tarahimah Allah Taala bahwasanya banyak sekali orang-orang zindik, kaum zanadiqah zindik-zindik barakalawhidum yang murtad-murtad -murta dari Islam masuk dalam kelambu Syiah Rabbilah disebutkan oleh Al-Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Ilhadul Khomeini fi Ardil Haramain di halaman 126 beliau membuat judul Zanatiqatun tahta sitarit tasayyuh kaum zindiq di balik kelambu syiah kita bahasanya pasti salah ya na'am kaum zindiq di balik ke syiah Artinya ini orang-orang zindik tahu zindik Yang menyembunyikan kekufuran dalam hati Menampilkan keislamannya Murta dari islam Kafir ya ikhwan Mereka masuk ke dalam tubuhnya orang syiah Di antara yang boleh sebutkan namanya ialah Mughirah Ibn Said Berkata Al-Hafid ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Ibnu Hajar termasuk ulama besar madhab Syafi'iyyah. Yang punya kitab Bulughul Maram, dia punya kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Beliau juga punya kitab namanya Lisanul Mizan, biografi orang-orang yang abheris. Beliau mengatakan Al-Bughirah bin Sa'id al-Ijli, Abu Abdullah al-Kufi, ar-Rafidhi al kadhab kata beliau. Seorang Rafidi dan pendusta Rafidi dan pendusta Barakallahu fikum Dikatakan oleh Jarir bin Abdul Hamid Kanal Mughirah Ibn Sa'id Kazzaban sahiro Dulu Mughirah bin Said Seorang pendusta dan tukang sihir Tukang sihir Berkata Al-Juza Jani Kutilal Mughirah Alad-di'ain nubuwa Mughir dibunuh Dikarenakan mengaku sebagai nabi Rafi'u bikadzab Ini dia Zanadira Dan masih banyak lagi yang lainnya Barakallahu fikum Di antara contoh yang lainnya Yang disebutkan oleh beliau Asyumub bin Hadi rahimahallahu ta'ala Iya la bin Yaqub Ar-Rawajini. Ini saya bawakan dikarenakan e, ada kisah yang menarik yang menunjukkan bagaimana bodohnya Rafidah. E, ini sesungguhnya contoh tapi kurang pas dikatakan termasuk zindiqiyah. Abad bin Yaqub Ar-Rawajini ini secara periwayatan dia dihukumi oleh para ulama ahli hadis sebagai rawi yang sodok. Rawi yang seduk Belum mengatakan kata semua si di di di bagian footnote-nya. Abbahir anahu mugafal ahmak. Nampaknya dia orang yang mugafal, tolol dulu. Walau ia belum hakezendakah, belum sampai tingkatan zendakah. Abad bin Yakub al Rawajni. Tapi ini saya fahamkan. Ada kisahnya kan? Ini kisah disebutkan oleh Al Qasim bin Zakaria al Mutariz. Disebutkan al-Zahabi, rahimahullah dalam mizan menukil dari al-Khatib al-Baghdadi, dari Abu Nuaim, dari Ibn Mudaffar, al-Hafid, dari Al-Qasim bin Zakaria al-Murriz. Kisahnya begini. Katanya Al-Qasim bin Zakaria, saya suatu hari pernah masuk menemui Abad bin Ya'qub al rawajini Ini Syii tulen, tokoh Syiah ya pak. Katanya Al-Qasim Abad bin Ya'kub ini biasa Ngetes Mengetes terlebih dahulu Orang-orang yang mau mengambil ilmu daripadanya Bagaimana ujianya ya kan Berkata Abad bin Ya'kub mengetes Al-Qasim tadi Ulangannya Satu Man hafar al-bahar Siapa yang menggali lautan itu soalnya ikhwan. siapa yang menggali lautan samudra ini? Kata Al-Qasim, Allah. Allah. Kata Abad, wa kadhalik. Iya. Lakin man hafarahu. Siapa? Siapa yang menggalinya? Ya syukur Syekh Nggak tahu Syekh yang menyebutkan. Qala hafarahu Ali. Yang menggalinya Ali bin Abi Thalib. Ya kan ya, kan. Oh, nah, apa caranya? Samudra yang sebegitu sedemikian dalam, sedemikian luas, kata mereka yang menggalinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Tanya lagi soal yang kedua. Waman Ajrahu, siapa yang mengalirkan airnya? M? Hmm? Berarti kan dulu dunia ini bumi ini tanah, digali sama Ali jadi lautan. Yang menggali? Ali. Yang kedua, siapa yang mengalirkan airnya? Kata Al-Qasim, Allah. Ia ya Allah, lakin man ajroh, kata Abad. Siapa yang meng mengalirkan airnya? Tidak tahu, Yufidul Syekh. Syekh yang ngasih air sama saya, saya tidak tahu. Kala ajrohul Husain, yang mengalirkan airnya adalah Husain bin Ali. Itu dari sumber yang mana, ya, kawan Kira-kira nah, pakai sumur bor, atau ada sumur mana, gitu tahu-tahu, dialiri air. Nah, ya, sama-sama, segitu luasnya, ya, Ini menunjukkan apa, ya, kawan? Sakhafah. Hamakah. Kedunguan, kebodohan, dan perkara yang Allah SWT. Sedang, itu tes. Di tes dua tadi. Siapa yang mengalir lautan, jawabannya Ali. Siapa yang mengalirkan airnya, jawabannya Hussein. Ini dusta, ya, kawan. Ini ketika dia wafat. Katanya, katanya Al-Qasim bin Zakaria, ya. Abad bin Ya'kub ini buta. Wa kana makhfūfā. Teorinya buta. Wa ra'aitu sayfa. Tapi saya lihat ada pedang di sampingnya itu. Saya tanya, "Liman hādhā? Pedang ini untuk siapa?" Katanya, "Abad a'dathu li-uqātil bihi Ma'al Mahdi." pedang ini saya persiapkan untuk nanti saya berperang bersama-sama dengan Mahdi al-Muntadhar. Matinya di mana, Ikhan? Hilang berarti, ya. Gaib, raib dikuasir dah. Sudah buta ada petani sampingnya. Tanya, petani itu, itu siapa itu? Saya persiapkan untuk perang bersama dengan Mahdi. Allahumma musta'an. Akhirnya Pak Ikhan. Katanya Al-Qasim bin Zakaria, setelah saya selesai mendengarkan riwayat yang saya inginkan saya masuk lagi menemui dia ternyata dites lagi dites lagi sama abad, kan gak ngerti siapa yang masuk ini, nah, selesai kan keluar, masuk lagi kan diuji lagi apa ujinya ya satu, siapa yang menggali lautan yang kedua, siapa yang mengalirkan airnya? Ini ancaman-cang ini. Ancaman-cang hmm? dia. Jadi ditanya man hafarul bahr? Siapa yang menggali lautan? Sambil ancaman-cang mau lari, dia mengatakan hafarohu muawiyah wa ajrohu amr bin ash. Langsung dia lari. Yang menggali muawiyah, yang mengalirkan airnya amr bin ash. Langsung dia lari, kabur. Langsung kabur, loncat, kabur. Abad yang, yang apa namanya, yang buta tadi mengatakan. Adrikul fasik, adrikul fasik, adumullah, adumullah, uktuluh. Buta, tidak bisa ngapa-ngapain. Teriak-teriak dia, tangkap, tangkap, tangkap saya fasik itu. Itu musya Allah, musya Allah. Bunuh dia, bunuh dia. Ini sudah lari, tidak ada yang tahu. Eh, subhanallah ya sampai seperti itu ini sekelas ulama syiah sekelas alimnya syiah khamah ada eh? anak kecil aja kalau kalau kalau, kalau, kalau kamu tanya nah itu lautan gimana nak itu semuanya allah bi akhirnya dari mana sanatnya dari mana sumbernya kok mengatakan yang menggali lautan itu bin Abi bitalib dari mana ya eh? allahul mustaqim al. Disebutkan Muawiyah. Muawiyah paling dibenci sama syiah. Disebutkan Amar bin As. Paling dibenci sama syiah. Jadi disebutkan musuh-musuh dia. Nah, sambil mau lari. Wancang-ngancang. Kabur. Sambil mengatakan demikian. Yang menggalinya Muawiyah. Musuh kamu. Dan yang mengalihkannya adalah Amr bin As. Musuh kamu juga. Ngamuk-ngamuk ikhwan. Allah SWT. Hada. Artad bin Yaqub. Arrawajini Fallahul Musta'an Juga disebutkan di sini Terkait dengan Abdullah bin Sabak, Sabak Yang mem memenuhankan Ali bin radhiyallahu Talib ta Anhu Ardha Di antaranya juga ya Quran, Yang zanadiqah adalah Ali Ibn al Fadl Al-Batini Al-Kirmiti Al-Kirmiti Dialah pendiri Sekte karamitah batiniyah Sekte karamitah batiniyah Dikatakan Disibukan disini ya kawan I'lamu Ini ucapannya Al-Baghdadi dalam bukunya Al-Farku Bain Al-Firak I'lamu as'adakumullah Anna darar al-batiniyah Ala firakil muslimin A'bam min bararil yahudi wan nasara wal majusi alaihim bal a'zam min madarat ad-dahriah wa asnaf al-kafara alaihim ketahuilah semoga Allah membahagiakan kalian bahayanya faltiniah atas firqah firqah kaum muslimin lebih besar daripada madaratnya al yahud wan nasara majusi atas kaum muslimin bahkan lebih berbahaya dari para sikta Duhriyah. Dan seluruh jenis orang-orang kafir yang ada. Bahkan katanya Al-Baghdadi. Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi. Dalam bukunya Al-Farabhuban dan Firat. Bahkan badinya ini. Marah bahayanya lebih mengerikan dari pada Dajjal. Ini pendapatnya beliau. Tapi enggak benar. Dajjal yang lebih besar fitnahnya. Baik. Ini. Didirikan oleh orang yang namanya Ali Ibn Fadl Al-Bautini Al-Kirmiti Ini masuk dalam Kelabunya Syiah Rafidah Dari sini ya pun muncul Yang namanya pemahaman-pemahaman Rafidah Yang bautininya Ismailiyah Karamitah dan segala macamnya Dari orang ini Dan disebutkan oleh ahli Sejarah kata beliau bahwasanya yang meletakkan asas Pondasi-pondasi Agama bautininya GANU MIN AULADIL MAJUS Dari putra-putra majusi Ini sedikit nyambung Benang merahnya Ikhwan Kenapa mereka begitu luar biasa Mempertahankan yang namanya majusi Mempertahankan yang namanya api Abadi majusi di Iran Dikarenakan yang meletakkan paham mereka Zadaiyah, Yahudi Baltiniyah, Karamitah Diletakkan organisirnya oleh anak-anak majusi gabung dengan Syi'ah Rafidhah sehingga semuanya kelab ada semuanya pada yang namanya Syi'ah Rafidhah wabarakallahu fikum panjang ikhwan ya, antum bisa melihat dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hadi Al-Irhadul Khomeini fi adil haromain ala kuliah kaum zaniqah kaum zindiq masuk dalam kelambu kelambu Syi'ah wallahul musta'an kumpul yang Syi'ah ada Aslinya Rafidah 40 yang Batiniyah, Batiniyah Karamitah ada, Nusairiyah ada. Semuanya ada. Fa Allahul al. Yang berikutnya, yang disebutkan tadi oleh ibn Taimiyah rahimahullahu taala ialah mereka berkonspirasi Berkonspirasi dengan orang-orang kafir Al-Yahud Wal-Nasarah Bahkan kaum muslimin, Untuk meruntuhkan Negara kaum muslimin Untuk membantai kaum muslimin Dalam sejarah barakallahu fikrum Itu terjadi pada daulah Bani Abbasiyah Seperti yang disebutkan uh, sama beliau Perlu diingat di Fadim Tina Al-Abbasiyah Daulah Bani Abbasiyah, fikum. Ini daulahnya Ahlul Bait. Ahlul Bait bukan hanya Husain. Keluarganya Rasul meliputi azwajun Nabi. Istri-istri Nabi. Ini Ahlul Bait. Kemudian Alul Ali. Keluarganya Ali bin Nabi Talib Tari Fatimah radhiyallahu taala anha, Hasan, Husain dan keturunannya juga ahlul abbas keturunannya abbas bin abdul Muttalib abdul abin abbas, fadl bin abbas dan anak keturunannya yang ini nanti memiliki sebuah daulah dalam islam dikenal dengan daulah bani abbasiah. Sehingga dikatakan daulahnya ahlul bait. ada lagi ahlul ja'far, ada lagi ahlul aqil. ini disebutkan dalam sahih muslim dari zait bin arqam radhiyallahu taala anhu e, dengan lafaz yang sangat sorry. Mereka lah yang dikatakan sebagai ahlul fiqih. Singat dusta besar, makar besar ketika orang-orang Syiah hanya mengkhususkan ahlul fiqih hanya pada Husain saja, atau pada keluarganya Ali saja. Ada ha, kezab ya. Ah, ahlu fiqih, keluarganya Rasul, para istrinya, keluarganya Ali, keluarganya Abbas. Ini yang masih, yang masih ada ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, mereka lagi menyebabkan alu haris dah tak ada. Jadi ahlul bait sangat baik. Tapi baraklah Dalam sejarah ahlul bait ini sempat memimpin dunia. Kalau sebelumnya ...khilafatul tunubuah, khilafah kenabian, khalifah rasulullah saw. Nabi Bakar, Umar Uthman, Ali, radhiyallahu taala anhumajmuin. Setelah itu Kerajaan Islam. Hmm? mulkun, mulukul Islam. Dimulai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhumah. Mulai daulah Bani Umayyah. Bagai kehon? Daulah Bani Umayyah. Tarqallahu fiikum. Setelah itu, ikhwan, setelah selesainya daulah Bani Umayyah, tarqallahu fiikum, masuk Generasi berikutnya Namanya Daulah Bani Abbasiyah Itu semua dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib Tapi dalam sejarah yang berkonspirasi Dengan musuh-musuh agama Ketika itu berkonspirasi dengan kaum Tatar. Kaum Tatar ini anak keturunannya atau pasukannya Chinggis Khan. Dari Mongolia dan sekitarnya. Kaum Tatar yang difatwakan oleh para ulama yang ada ketika itu sebagai orang-orang kafir walaupun zahirnya menampilkan Islam. Berkonspirasi dengan Tatar meruntuhkan daulah Bani Abbasiyah. Siapa tokoh Syi'ar Rafidhah yang ada ketika itu? Jawabannya ialah disebutkan oleh para ulama yang berkonspirasi dari kalangan Syi'ar Rafidhah dengan kaum Tatar untuk meruntuhkan Daulah Bani Abbasiyah ialah Al-Wazir Ibn al Alqami Ar-Rafidhi. Kata ibnu Kathir dalam bukunya lebih daya nihaya, qabahahu Allah. Semoga kalau menjelekkan wajahnya. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Ali ibni Abi Talib. Dari kalangan ahli taif. Barakalasikum. Dikenal dengan Al Wazir Muayyidudin Abu Talib ibn Al Alqami. Ibn Al Alqami ikhwan dia ini sebelumnya di masa bani daulah Bani Abbas ya, dihormati dimuliakan oleh Al-Abbas jadi seorang wazir, seorang menteri kepercayaan yang betul-betul dikasih amanah besar kerana masih keluarga, ini Al-Ali yang ini Al-Abbas tetapi dia memiliki pemahaman yang mengerikan pemahaman syiarrafillah kata Ibn Kathir Rahimahullah wa kana rafidiyan khabithan radiyattawiyah al-islami wa ahli dia ini seorang rafidiy khabif busuk yang begitu jelek hatinya niatannya atas Islam dan kaum Muslimin, bencinya luar biasa dengan kaum Muslimin. dia inilah yang kemudian Berkonspirasi dengan orang-orang Tatar. Untuk menghancurkan daulah Bani Abaziyah. Itu bisa membaca penjelasan Al-Imam Suyuti Rahimahullah. Dalam kitab liyaw Tarikhul Khulafa. Dijelaskan tentang kasus ini. Dia begitu pasukan Tatar sudah mulai merapat. Mendatangi orang-orang Tatar. Konspirasi dengan dia, meyakinkan kaum Tatar bahawa dia bersama dengan kaum Tatar. Jaminannya harus mendapatkan dukungan. E, Afan, Ewan, sebelum itu ya Ewan, e, kaum Tatar sudah merambah sekian banyak tempat, sekian banyak tempat dan sangat ditakuti. Ini orang ke sana. Sudah konspirasi diterima. Dia mengatakan tunggu. Akan saya kasih aba-aba kapan waktunya merangsek masuk ke wilayah kaum muslim. Ini dari saya redaksinya, ya Khan Sudah. Semua rahasia-rahasia, semua kekuatan Islam dilaporkan pada pihak Tatar. Masuk sini, wilayah sini, sini, sini, sini. Operet sehingga sangat tergambar dengan jelas oleh pihak Tatar. Jahatnya, jahatnya ikhwan, sebelum kaum tatar merangsek masuk, dia bisa meyakinkan, dia bisa meyakinkan para ulama-ulama yang ada ketika itu. Datang ke sebuah tempat, dia setting untuk sebuah, sebuah acara, gitu ya. tapi itu tempat pembantaian. Dia bilang kepada kaum tatar menyiapkan segala sesuatunya. Dikiring, berkelompok dari kalangan ulama, dari kalangan ahli ilmi dibawa sampai sana dibantai habis. Dibawa lagi dari kalangan para jenderal-jenderal itu bahasanya, ya. para panglima-panglima, dibawa lagi Hah? sampai sana dibantai oleh kaum Tatar habis. Sampai tidak lagi menyisakan alim ulama yang terkemuka. Para jenderal-jenderal panglima-panglima yang terkemuka. Bahkan menteri-menteri yang berpengaruh. Melainkan. dibawa semua dibantai. Saat itulah ketika yang namanya. Kerajaan negara sudah lemah. Orang-orang pentingnya tidak ada. Justru masuk. Serang. Maka hancurlah dan runtuhlah yang namanya Daulah Ahlul Bayt Daulah Bani Abbasiyah Melalui tangan Tatar Dengan pengkhianatan Ibn Al-Qami Al-Rafidhi Asyamub Al bin Hadi Rahimahullah dalam bukunya Al-Ilhadul Khumaini Fi Adil Haramain Di halaman 169 bikin judul Ibn Al-Qami Al-Kha'in Alladhi kana sababan di suqutil khilafah al-abbasiyah biografi ibn al-alqami sang pangkhianat yang menjadi sebab runtuhnya jatuhnya khilafah abbasiah satu negara ya ikhwan bukan satu wilayah itu direkam dicatat rapi oleh para ulama -ul islam sejarawan islam dalam buku-buku mereka Ibnu Kathir mencatat Dalam Al-Bidayah Wunihaya Dan juga para ulama yang lain Disinilah mereka Kaum muslimin dan para ulama-ulama kaum muslimin Lebih mengetahui dan lebih mengenali Rafiullah. Ternyata mereka ini adalah khawana Para pengkhianat-pengkhianat bangsa Tega Menghancurkan negara tega menghancurkan bangsa dalam rangka untuk ambisi pribadinya Maka dinasihatkan betul kepada segenap kaum muslimin dan juga penguasa penguasa kaum muslimin hendaklah mewaspadai yang namanya syiar syiarrafillah jangan sampai dikasih sesuatu amanah atau kepercayaan yang berkaitan dengan bangsa dan negara di dalam hati mereka masih tersimpan bara kebencian keberislaman Muslimin. Dikhawatirkan kalau dibiarkan begitu saja mereka akan mengulangi lagi yang kesekian kalinya pengkhianatan mereka terhadap bangsa dan negara. Apalagi sebuah negara, sebuah bangsa yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Mereka tidak peduli ya ikhwan. Alim ulama diserahkan kepada musuh-musuh agama. Tokoh-tokoh agama serahkan kepada musuh-musuh agama. Bantai semuanya. Yang penting dianya bisa jaya. Tapi terkait dengan satu orang tadi, Ibn Alqam itu dia, ya ikhwan. Apa yang dia inginkan dari kaum Tatar, enggak dapat. Setelah semuanya hancur, semuanya runtuh, semuanya berantakan, kaum muslimin dibantai oleh kaum Tatar, sebagian ditawan, kemudian yang namanya e, negara, wilayah dan tempat dihancurkan semuanya oleh kaum Tatar, bayangannya Ibn Al-Khami bakal mendapatkan kedudukan di kalangan kaum Tatar, ternyata tidak. Setelah semuanya hancur, dia juga mendapatkan apa, mendapatkan jatahnya direndahkan dihinakan oleh kaum Tatar fa Allahu musta'an Ini bukti yang paling-paling jelas dalam sejarah barakallahu fikum konspirasi-konspirasi Syiah dengan musuh-musuh agama Bukti pengkhianatan kaum Syiah terhadap bangsa dan negara sejarahnya sangat kelam. Barakallahu fikum. Fa Allahu al Kalau zaman sekarang ini wah bah konspirasi mereka dengan al-yahud wa an untuk membantai kaum muslimin sangat nyata ya. Khuan. Barakallahu fikum. Kalau untuk sedikit uh, membuka-buka begitu ya khuan. Di balik yang namanya agresi-agresi yang ditujukan kepada Palestina di belakangnya adalah Al-Yahudu al-Nasara Plus Syiah Rafidah Plus Syiah Rafidah Wallahul Musa Naam Ini terkait dengan sejarah kelam Pengkhianatan mereka Wallahul Musa Adapun terkait dengan Sejarah kelam Kebengisan dan sadisnya mereka... Di dalam membantai kaum muslimin... Itu juga direkam oleh para ulama dalam buku-buku sejarah yang ada. Kali ini pelakunya dari kalangan Bahtini... Ismaili Qaramba Al-Alqirmiti... Peristiwa yang ma'ruf di kalangan para ulama... Di mana mereka... Masuk ke wilayah Makkah Masuk ke wilayah Bahkan ke Masjidil Haram Di saat kaum muslimin hendak bersiap-siap Untuk menuju Ke Arafah Wukuf di Arafah Di musim haji Tepatnya pada tanggal 8 Dhul Hijjah Tahun 317 Hijriah Orang yang bernama Abu Tahir Sulaiman ibnu Abi Sa'id Al-Janabi Al-Kirmiti Al-Batini Al-Rafidhi. Masuk ke sana dengan pasukannya. kaum muslimin tidak sadar. Mereka semuanya lagi fokus menuju ke arah, bersiap-siap menuju ke arah Arafah. Tanggal delapan, ya umtar wiyah uh, ke, ke Mina. Mina menuju ke Arafah. Tanggal sembilannya ya kan. Tiba-tiba masuk Pasukannya Abu Tahir Al-Girmiti ini Di situlah dia melakukan Pembantaian yang sangat-sangat kejam Pembantaian dilakukan Di dalam Masjidil Haram Di depan Ka'bah Al-Musharrafah Yang dibantai adalah Calhaj Calhaj Calon-calon jamaah haji Karena belum haji belum manasik mereka yang sedang tawaf di Kaabah dibantai dibunuh yang lagi tawaf, yang lagi sholat, yang lagi ibadah, yang lagi baca Quran dibunuh, dibantai sama mereka begitu melihat ada pembantaian mereka semuanya lari ke Kaabah bergelantungan tangan di Kaabah sebagai tanda perlindungan di masa jahiliyah dahulu ketika ada orang yang masuk ke muntil haram Datang ke Kaabah, langsung menggelantungkan tangannya di Kaabah itu aman, tidak bakal dibantai, tidak bakal dibunuh. Satu yang terjadi di zamannya Rasul ibnu Hatal yang murtad dari agamanya ketika Fatwa mekat, itu aja, itu diizinkan dalam Islam. Selebihnya tidak boleh, itu zaman Jahiliyah. Juga terus berlaku zaman Islam ketika ada yang masuk ke dalam Masjidil Haram aman. Ini yang di dalam masjidil haram dibantai. Yang lari ke Kaabah bergelantungan tangan di Kaabah. Tak perlu dibantai. Sampai yang namanya pelataran tawaf matof bersimbah darah. Dipenuhi dengan mayat-mayat calon jemaah haji. Perserakan di mana-mana. Dalam keadaan tokohnya mereka ini, Abu Thahir Al Kermiti ini, dia duduk atau ber berdiri di sampingnya Hajar Aswad, sambil menyatakan An-Nal Khalik, saya lasang pencipta, An-Nal Adi Umi saya mematikan, saya menghidupkan. Na'udzu Billah minta lek, kasih Anak punya membantai. Sumur Zam-Zam ketika itu. Dipenuhi dengan mayat-mayat kaum muslimin. Sampai buntu, disumpel. Gimana bahasanya Irfan? Disumpel gitu ya. Ditutupi. Terbunuh di dalam masjidil haram. Tarakallahu fikum sekitar 1,700. tujuh ratus. Nahu alf wa sebu' mi'ah. Minar rijal. Wahum muta'alliquna bil ka'bah. 1.700 orang laki perempuan dibantai di Masjidil Haram sebagian mereka bergelantungan di di, di, di Ka'bah. Yang di luar sana, yang di gang, -gang kota Madinah, yang terbunuh sekitar Salafuna Alpha 30.000 orang. Anak-anak, wanita-wanita ditawan dengan jumlah yang sama, 30.000 orang hajar aswad dicuri dibawa oleh mereka barakallahu hikm. dikatakan wa qad batala al-hajj min al-Iraq bi sababil kirmiti mutawaliyah min hadhihi sanah dengan sebab ini haji dari Iraq batal selama 3 tahun berturut-turut semenjak tahun ini 317 18 19 20 Irak tidak bisa. Bahkan wabatolabadah sini negatifirak. Bahkan haji batal. Tidak ada lagi yang namanya haji sekian tahun lamanya. Bertahun-tahun lamanya. Bahkan hajar aswad baru boleh dikembalikan ya ikhwan setelah 21 atau 22 tahun pasca kejadian. Sesuatu yang begitu kejam, begitu keji. Tidak pernah satu kali pun orang-orang Yahudi berbuat semacam ini. Tidak pernah satu kali pun kaum Nasara berbuat semacam ini. Tidak ada sekte-sekte yang lain yang berbuat sekejam ini. Khawarij juga iya. Tapi yang paling kejam ini. Nauzubillahimin ralek. Antum bisa melihat di dalam buku-buku serat para ulama. Peristiwa atau kejadian tahun 317. Itu puncaknya. Ikhud. Puncaknya. Bukan awal mulanya. Tahun-tahun sebelumnya. Allahul Musta'ah. Mereka membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi. Di negara. Di semua wilayah. Dari mulai tahun 251. Terus berlangsung sampai 317. Itu puncaknya. Tahun-tahun itu. Kaum muslimin betul-betul mendapatkan fitnah yang begitu banyak. Begitu besar. Dari kaum syiah. Kaum rafiullah. Bukan semata-mata mengkampanyekan pemahamannya. Ikhwan. Fisik. Pembantaian. Pembunuhan. Penjarahan. Oleh mereka-mereka ini. Konspirasi dengan orang-orang kafir. Contohnya Tatar. Ibn Al-Qabi pelakunya. Pengkhianat bangsa Pengkhianat negara Itu rafidah Membantai kaum muslimin Dengan pembantaian yang paling kecil Dalam sejarah Pelakunya Abu Tahir Al-Kirmiti Rafidhikadzab Habis barakallahu Semuanya dari kalangan Rafidah. Apalagi yang kurang? Huh? Semuanya lengkap Sehingga mereka bukan semata-mata punya pemahaman yang kufur Yang berupaya untuk membumi hanguskan Islam Tetapi mereka punya sejarah berdarah Yang kita bawakan yang paling besar Yang yang lainnya banyak Sepanjang sejarah mereka sampai hari ini Sampai hari ini yang kita pokoknya paling dahsyat. Nauzubillahi Itulah mereka. Fa Allahu al musta'an wa, wa billahi al Apalagi yang kurang ini, <tuh> Apa lagi yang kurang tadi, yang dibawakan Sumintemiyah rahimahullah. Sudah. Membantai sudah, konspirasi sudah. Bahkan yang di pantai yang ahli bait keluarganya Rasulullah SAW Sektor yang paling pendusta iya Yang paling goblok juga iya ha? Masuknya kaum Zanadiqah murtad din Yang murtad dari agama Di tengah-tengah mereka iya Nusairiyah Ismailiyah Kita tambahkan lagi ikan ya Rafiullah ini Barakallahu fikum Dikarenakan pendirinya Itu adalah Abdullah bin Safa al-Yahudi Maka pada mereka ini banyak kemiripan kemiripan dengan Yahudi. Namanya Mushabahul Rafibah bil Yahud. Kemiripan Rafibah dengan Yahudi Kufar. Disebutkan hal itu oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah terhadap Allah dalam Minhaj Sunnah dan juga disebutkan oleh Asy-Syeikh Muqbil bin Hadi Al-Wati'i rahimahullah dalam kitab Layaw Al-Ilhad Al-Khumeini fi Ard Al-Haramain halaman 191 pasal Fushulun fi mushabahati Ar-Rafidhah lil-kuffar pasal kemiripan Rafidhah dengan orang-orang kafir terutama dengan bangsa Yahudi bahkan ditulis kitab khusus dalam masalah ini khusus dalam bab ini bukti-bukti kemiripan uh, dengan Yahudi ini pentingnya Ikhwan supaya Atum tahu benang merah mereka benang merahnya mereka larinya pada kaum Yahudi musuh-musuh agama sehingga jangan heran ketika musuh-musuh agama melakukan yang namanya kampanye-kampanye mengkampanyekan pemahaman-pemahaman kufur mereka kemudian mereka melaksanakan yang namanya agresi agresi militer atau jangan heran di tengah-tengah mereka, di balik mereka ada Rafibah. Ada Rafibah, barakah Rafibah. Musuh-musuh agama memunculkan yang namanya pemahaman liberalisme, pemahaman kufur. Di balik mereka ada Syiah Rafibah. Ya bayi, dimunculkan lagi yang namanya Jin. Di balik mereka Syiah Rafibah. Dirangkul dengan mesra oleh mereka semuanya. Wallahu mu'ttah. Mau disebutkan lagi poin-poinnya? kemiripan-kemiripannya ya hmm? <tuh> yang saya bawakan ini cukup banyak ya Pak tapi yang saya bacakan uh, terkait dengan hal-hal yang sifatnya amalia katanya Asy-Syaikh Bin Hadi rahimahullah. Musabahah lil Yahud fi atami amin fi shalah. Mereka kaum menyerupai orang-orang Yahudi dalam hal tidak mengucapkan amin ketika salat. Ini poin penting ikhwan. Ya, Antum harus tahu orang-orang rafiullah dalam sholatnya tidak mau mengucapkan amin. Antum kalau masuk, masuk ke masjid. Tak tahu ini misalnya siapa ini. Maghrib, wala isya, wala subuh, sholat. Bacal fatih haqir al-maghubi alaihi marabbalin. Kok hening-hening saja? Cuma antum doang yang keras aminnya. Amin. Kok dia saja ya anda harus tahu itu adalah masjidnya Syiah. di sebuah dalam sebuah hadis. di keluarga oleh Ibn Majah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Nabi s.a.w. Rasul mengatakan ma hasadkum, ma ha ma hasadkum al yahud ala syai'in ma ha'ara ma hasad kumul yahud ala syai'in ma hasadatkum alas salami wa ta'min tidaklah orang-orang Yahudi iri, hasad kepada kalian wahai kaum komusimin tentang sesuatu melebihi hasadnya mereka kepada kalian tentang ucapan salam dan ucapan amin dalam sholat artinya apa? orang-orang Yahudi tidak bisa tidak uh, mengucapkan kata-kata amin dalam sholat kata syi'ah maupun penganut wa inda ulaikal mukhadziz ula makhzulin at-ta'minu mubathil lis menurut fiqihnya rafidhah mengucapkan amin dalam salat membatalkan salat Tanyakan. membatalkan salat sehingga mereka Irfan tidak berani mengatakan amin qaraqlafikum ada mengatakan, enggak, nyatanya saya lihat saya punya teman syiah, dia mengatakan amin dalam salatnya, itu namanya takiyah, itu namanya takiyah, arka lathifun, ini yang pertama ya Juga di antara ciri-ciri ciri-cirinya ciri rohibah, mereka tidak meletakkan tangan kanan. Di atas tangan kiri ketika salat. Laptar. Ini juga ciri-ciri si -ciri -ciri Araf. Ya, Taman sedikit. Ini dari si Mughal bin Hadi. Dah iya. Di antara kemiripan mereka dengan al-Yahud wa Nasara iyalah. Ittikadul kubur masajid. Menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya ikhwan menceritakan tentang ahli kitab Al Yahut wan Nasar Ada Rasulullah SAW alaihi wasallam laknatullah alal yahut wan nasara ittakhadhu kufur abbiihim masajid semoga laknat Allah atas al yahut wan nasara mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid jika Rasul mengatakan kata Allahul Yahud, ita kah du semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jika Rasul mengatakan kepada istrinya Ummu Salamah dan juga Ummu Habibah, ketika mereka berdua menyaksikan di Habasyah sebuah gereja Maria, di dalamnya ada gambar-gambar Orang-orang sholih Maka Rasul mengatakan mereka itu Ketika ada orang sholih Atau nabi yang mati tengah-tengah mereka Mereka membangun kubur Di atas Membangun masjid dari kuburannya Dan membuat gambar-gambar tokoh-tokoh tadi Mereka Makhluk yang paling jahat Yang paling jelek Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ini alihatun nasarakat Mereka dari ke banyak sekte-sekte yang ada. Di dikatakan cukup banyak ya, kon. Di sekte yang paling ketol menghidupkan sunnatul ahl kitab, sunnatul yahud wa nasara rafidah. rafidah. yang kedua siapa, ya, kon? Saudari kandungnya, namanya Sufiyah. Ini juga sama yang, yang, yang ini, ya, kon. Rafidah sangat ketol. Saya katakanlah Ikhwan Disebutkan dalam buku ini Al-ilhadul khumaini fi ardil haramain Ada Di bagian akhirnya ya Ikhwan Persaksian Salah seorang Muridnya semobil ketika itu Kala itu Ikhwan Yang sempat Terdampar di Iran Biladur Rafila Mau kemana gitu Terhenti di Iran sekian lamanya dia kemudian penasaran kepingin menyaksikan langsung kuburannya Khomeini. Ditulis di bagian, di buku ini di halaman 290 Ikhwan dengan judul Musyahadati Fi Iran. Persaksianku di negara Iran. Ini yang kesana Ahmad al Matari. Ahmad al Matari. Penata orang itu. Saya, saya sempat uh, menemui dia uh, sesamaan dengan dia ketika, uh, ketika di sana. Jarang-jarang nama ya? Ahmad Al-Motari menyampaikan di sini. Musyawarah TV Iran di sana dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa, mencengangkan. Iran yang selama ini dieluh-elukan, didengung-dengungkan sebagai negara Islam. Anti Amerika, anti Aliyah Utan al Nasara. Ternyata amaliyahnya bukan amaliyah Islam, amaliyah syirik. Barakalafikum. Dia mengatakan saya saksikan sendiri kuburannya Imam Muballalah al Khumayy ini. Saya lagi begini bukinya. Letaknya di kota Tehran. Saya sudah dua kali ke sana selama di Iran ke sana kepingin tahu pernah, apa sih kuburannya saya ke sana hanya kepingin tahu apa yang ada pada mereka-mereka ini sebelum saya masuk sebelum saya sampai di masjid di masjid kuburannya kuma ini saya melihat sebuah pelang besar pelang besar terpampang di pinggir jalan tertulis di situ ilal haram ilal haram Paham ya? Pelang, besar. Ada penunjuk arah. Menuju ke haram. Apa maksudnya ini? Hewan? Tu haram. Gitu ya. Menuju ke haram. Ini haram apa ya? Mekah atau madinnya? Kuburannya Khumaini di Tehran Iran. Ada pelangnya. Menuju haram. Menuju ke masjid yang di situ ada kuburnya Khumaini. Saya turun dari bis. Se sebelum saya masih saya sampai ke masjid Saya maju Ketika saya masuk ke arah tadi itu Sebelum ke masjid yang dituju Ra'aitu makbarotan gebiroh Saya menyaksikan Kuburan yang besar Saya lihat Ada laki-laki Ada wanita-wanita Ada anak-anak kecil Semua di atas kuburan tadi Ada yang tertawa Ada yang menangis ada yang makan, ada yang minum. Mereka berkumpul-kumpul, jamaah, jamaah. Ada yang rombongan, rombongan. Ada yang individu, individu. Kuburan yang saya saksikan itu dicat, sebagiannya tinggi sekali, murtabit. Kemudian di sekitar situ, saya menyaksikan banyak sekali kuburan-kuburan yang lain, kubur kafirah. Di kuburan tadi ada gambar-gambar yang mati. Kuburannya banyak. Masih masuk kuburan ada, ada gambarnya. Fotonya orang yang mati. Mirip kayak Nasara. Kayak ya. Dibikin fotonya dengan kuburan tadi. Lah Lengkap dengan nama-namanya, tanggal lahirnya, tanggal wafatnya. Tanggal lahirnya, tanggal wafatnya. Di situ ada foto-fotonya ditaruh di pigora. Tepi Kora namanya, tahu ya? ha? di Pekora Barakah Lafiqum di sana. Kemudian saya menyaksikan orang banyak di sekitar situ. Mereka sedang gundul, mereka mengadakan yang namanya halakoh halakoh. Saya kepingin lihat. Saya datangi mereka sedang membuatkan halakoh halakoh. Di tangan mereka ada bunga-bunga, ha? ada zuhur. Wuruud, ada bunga-bunga, ada mawar-mawar ditaruh di atas kuburan. Ada seorang laki-laki membawa pengeras suara dan dia berdoa, berdoa. Yang lain mengaminkan. Ada yang menangis, ada yang pura-pura menangis, ada yang sedih, ada yang sedih. Di antara pemandangan yang membuat saya tercengang, di situ ada nenek tua. Ajus, nek tua Kalau saya perkirakan umurnya 80 tahunan Nangis sejadi-jadinya Nangis histeris Saya kira ini jangan-jangan yang mati ini anaknya ini Yang lain tidak begitu Yang lain biasa Nangis biasa, pura-pura menangis, pura-pura sedih Yang ini tangis histeris Lalu saya menuju ke arah masjid Yang dimaksud Saya melihat di sebelah kanan pintu masjid. Di sebelah kiri pintu masjid ada ratusan kamar. Saya hitung sekitar 500 sampai 600 kamar. Saya capek. Saya berhenti. Nah, di kamar-kamar tadi itu terdapat kuburan-kuburan. Masing-masing kuburan... -kuburan. Masing -masing kuburan Masing-masing eh, kubur yang, yang, yang di kamar tadi ada gambar gambarnya. Jadi itu uh, kuburan yang ada bangunannya, ya. kamar yang banyak itu ada kubur kubur yang ada, lengkap dengan gambarnya masing-masing. Kemudian saya pun masuk ke dalam masjid yang di situ ada kuburannya kumai ini. Ketika saya masuk masjid tiba-tiba saya melihat di tengah-tengah masjid bangunan yang cukup besar. Saya celingak celinguk, tengok kanan, tengok kiri sambil saya menuju ke bangunan yang di tengah-tengah tadi. -tengah Sampai di sana tiba-tiba saya menyaksikan laki-laki yang banyak, wanita-wanita yang banyak, anak-anak kecil yang banyak seolah-olah saya sedang di Mekah. Saking ramenya, ya. ada yang ruku, ada yang sujud. Ada yang berdiri salat, enggak tahu siapa enggak ada yang berdiri, ada yang tidur, ada yang makan, ada yang minum, ada yang membaca, ada yang tilawah. Dan di sana juga ada askar polisi-polisi yang tersebar di mana-mana. Kemudian saya sampai ke bangunan yang tinggi tadi yang di tengah-tengah masjid. Bangunannya mirip kayak kayak Tiba-tiba saya menyaksikan orang-orang tawaf. Tawaf di sekeliling bangunan yang kayak Ka'bah tadi. Mereka kemudian menempel-nempelkan apa namanya pipinya di tembok-tembok Ka'bah tadi. Sebagiannya menangis, tapi tawafnya enggak sempurna. Sebab dibelah dua, yang ini laki, yang itu perempuan. Jadi laki-laki tawaf dari sini ke sini, balik lagi. Yang sebelah sana, perempuan, sana, sini, balik lagi. Mestinya kan muter gitu ya. Ini cuma separuh saja. Tidak sempurna. Dikarenakan, dikasih pembatas sana perempuan, sini lagi-lagi. Nggak ada kelahirkan. Sudah? Didapati orang Tawaf. Saya maju lagi. Sampai saya mendekati tembok Kaabah tadi. Ketika saya sampai di tembok Ka'bah, kabarnya mereka hon ya. Ternyata saya dapati di balik tembok itulah kuburan Khumaini. Tembok ada kacanya ya, ba. bisa kelihatan. Itu kuburan aja Khumaini. Dikasih kelambu sebagaimana kisahul Ka'bah. Kisah, kisah kelambu kelambunya Ka'bah. Di dalam pengulungan tersebut di semua sisinya banyak uang nokut kathirah murtafiah uang banyak menumpuk menumpuk sangat banyak kemarin dikasih apa, kiriman gambar respek ikhwah Hah? itu dihitung sama sama petugasnya uangnya banyak menumpuk bertumpuk-tumpuk ya hmm? bisnis komersil barakallahu fikum -hmm. ini uang dimasukkan melalui celah yang ada di tembok tadi masuk Infaktan saudakah ditujukan kepada kuburan Khomeini Al-Muhim mirip kayak Ka'bah Masjidnya mirip kayak Masjidil Haram Adanya orang-orang di sana lagi Perempuan, anak-anak Kemudian kondisi yang ada Seolah-olah kamu lagi di Mekah Sedang di dalam Masjidil Haram Masjid ini ada lima menara yang sangat tinggi Dilapisi, lapisan emas. Saya tidak tahu emas atau tidak. Anda mengatakan itu adalah emas. Itulah kuburannya Khumaini. Ditawafi, diibadahi, orang rukuk, sujud, membaca, dan segala macam. Bukan di masjid, tapi di kuburan. Persis mirip sebagaimana al-Yahudwa Nasara yang menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Fallahu musta'an wala haula wala quwata illa billah. Kita 112 ikhwan, kita set benar. Nanti setelah setelah langsung kita teruskan sedikit dan barangkali ada yang mau dipertanyakan tafadhol sampai enggak lebih dari jam 1. Wallahu alam. Bisawab semendara cukup. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu alla ilaha